Öt évvel ezelőtt. András Három hét Londonban, majd azonnal Párizsba utazott, mert az angol nagykövetségnek annyira tetszett a munkája, hogy szerették volna, ha a franciaországi képviseletük is egy új, frissebb és fiatalosabb etűdöt kapna, szemben az eddigi kissé konzervatívabbnál. Több mint másfél hónapba telt, amíg mindent összehozott, és természetesen a felújítási munkálatokat is irányította. Többször próbálta tonkát hívni, sikertelenül. Mintha elnyelte volna a föld. Sem az otthoni, sem a mobil hívásait nem fogadta, sőt a munkahelyén egyszerűen csak kielentették, hogy két hete felmondott, és fogalmuk sincs hová ment. Nem volt sok ideje ezzel foglalkozni, és mivel a kapcsolatuk eddig is elég laza a függött, tehát nem tartoztak egymásnak elszámolással, kivel, hová és mennyi ideig vannak távol, úgy gondolta, ha visszatér Magyarországra, majd megkeresi a lányt. Nem aggódott. Tonka nem az a fajta, aki felvágja az ereid bánatában egy szürke hajnalon. Megvan a magához való esze. És most, hogy szegény édesanyja betegsége nem emészti fel ideje 90%-át, talán belevág újra, hogy megszerezze a diplomáját, és új életet kezdjen. Ez egy picit szúrta András szívetáját, hiszen amennyire drukkolt, hogy így legyen, annyira érezte, ez azt fogja jelenteni, hogy Tonka elkezd élni nélküle. Lesz társasága, eljár a barátaival, és talán összehozza a sors valami megbízható rendes fazonnal, akinek majd szül néhány gyereket, vagy körbeutazzák a világot nélküle. Függetlenül attól, ahogy Tonka vélekedett róla, úgy érezte, szereti a lányt. Persze a léha kis alkoholgőzös kalandok nem számítottak a férfinak, ezek csak a szükségletei kielégítésére szolgáltak, ha hosszabb időre távol maradt. De lelkileg igenis Tonkához fűződött. Szerette a lány szenvedélyes természetét, hogy fejjel a falnak rohanva akarta megváltoztatni a világot, de emellett gyengédés megértő volt, és persze tigrisként tudott küzdeni az igazáért. Szerette, hogy meghallgatta az ő tanácsait, és néha-néha meg is fogadta azokat. Jó volt vele beszélgetni, és végre önmagát adni, mindenféle társasági allőr nélkül. Igen, Tonkával önmaga lehetett. Hazautazása napján felment hozzá, de egy idegen férfi nyitott ajtót, érdeklődve kit keres. Ó, a kedves Antónia! Két hónapja vettem meg a lakást tőle, mosolygott a hatvan év körüli férfi. Szerintem jó vásárt csináltunk, ő is, én is. Hm, köszönöm, uram. Esetleg nem mondott valamit, hová költözik? Nem, sajnos erre nem tértünk ki. Igazán sajnálom. Nézett Andrásra sajnálkozva. Eszébe jutott Ági, Tonka legjobb barátnője. A pékségben nem találta, de az egyik kollega nője megadta a számát. Nem tudja, hova költözött Tonka? A szőke 25 év körüli lány már néhány éve együtt dolgozott velük váltásban. Nem volt különösebben közeli barátjuk, de jóban voltak, már amikor találkoztak a műszak végén. Fogalmam sincs, forgatta a szemét. Ági is csak titkolózott, mikor kérdeztem. Azt mondta, nincs felhatalmazva, hogy továbbadja, hova ment. Pedig nem volt vele soha balhé, és a főnök is alig akarta elengedni. Furi is volt, hogy olyan gyorsan felszívódott. Nézett most maga elé, mintha most találna összefüggést bizonyos dolgok között. Amikor elkezdtek kérdezősködni a rendőrök a balhéról itt az utcában, hogy ki mit látott, és ki dolgozik itt, meg hol lakik. Meg, hogy kilépette valaki mostanában, de Ági csak a vállát húzogatta, hogy ő nem tud semmit senkiről. – Milyen rendőrségi balhé volt? – húzta fel András meglepetten a szemöldökét. – Őt keresték? – Nem, nem őt. Csak az utcában volt valami alkesznő, és azó bégatott, hogy elvitték a gyerekét, aztán kijöttek a szervek, és mindenhol kérdezősködtek meg ilyenek. – Ja, értem mondta szintelen hangon a férfi. Meglett a gyerek? kérdezte csak úgy mellesleg. Nem tudom. Egy ideig nyomták a hírekben, meg az újságban, de aztán semmi. Mint a legtöbb dolog, amit felkapnak, aztán egy idő után már uncsi lesz. Senkit nem érdekel. Aha. Oké, hát köszi a segítséget. Felhívom Ágit, hát tud valamit róla. Nincs mit, mosolygott a lány. Nem is olyan rossz ez a pasi. Miért dobta tonka, ki tudja? Gondolta a lány, miután András sietve távozott. Andrásnak összeszorult a gyomra, mikor meghallotta a gyerekrablást. Hazaruhant, mert az elmúlt hónapokban összegyűlt újságok még az előszobájában hevertek érintetlenül. Amikor hazaért, csak a söpörte őket a lábával. Majd Terka néni hétvégén jön és eltakarítja. Az öreg asszony csak akkor jött, mikor szükség volt rá, de olyankor alapos munkát végzett. Mivel három hónapja üresen állt a lakás, nem volt szüksége takarítónőre. nőre. Virágai meg? Hát azok nem voltak. Minek is? Becsörtetett az ajtón, és azonnal a három hónappal ezelőtti újságok címlapját kezdte olvasgatni. Ott is volt a hír a gyerek rablásról, a nő személy is megtalálta, és a fantomkép is az újságba került, aki vélhetőleg eltolta a babakocsit, de persze még csak nem is hasonlított Tonkára. Vagy legalábbis, aki látta a nőt, nagyon rossz arcmemóriával rendelkezett. András emlékezett még a magából kikelt lányra, amikor azt mesélte, hogy a kisgyerek minden nap ott dekkol a kocsma mellett, egy babakocsiban, és az anyja hogy elhanyagolja őt. Úristen! csapott a homlokára. Még ő adta a hülye tanácsokat felsorolva, milyen lehetőségek merülhetnek fel, ha elviszi a gyereket. De persze errettentő példának szánta, hogy elviheted, de te fogod a végén megszívni, és lakat alá kerülsz. És mégis megtette. Ült le az előszoba padlóra, miután végigböngészte az összes hírt, attól kezdve hogy a rendőrség nagy erőkkel nyomoz és keresik az elkövetőt, akiről a fantomkép készült, majd lassan elült a por az ügy körül, egyre kisebb hírként és egyre hátrébb került az újságban. Két hónap kellett hozzá, hogy a kutya ne törődjön többi ezzel a dologgal. Vagyis persze a rendőrség biztosan nyomoz, csak ez már nem hír. Tonka, tonka, te szerencsétlen kis balek, mit tettél? Fogta András a fejét, és egyik gondolat követte a másikat. Hová mehetett? Vidékre, de hát nem titkolhat el egy gyereket? Nem olyan nagy ez az ország, külföldre. Hová? Nincs senki e kint. és egyébként is, hogy jutott volna egy idegen gyerekkel, papírok nélkül át a határon. Képtelenség. Elővette a mobiltelefonját, és felhívta Ágit. Szia! András vagyok, Tonka barátja. A barátja szót kissé elharapta a végén, kissé nevetségesnek hangzott ebben a helyzetben. – Ó, szia, András! – töltötte be ági öblös hangja az étert. A háttérben gyerek hallatszott, ezért lehetett olyan hangos. Meg sem várva András kérdéseit, azonnal válaszolt azokra. – Nem tudom sajnos, hol van, Tonka, de van egy levelem tőle neked. – Tudnánk valahol találkozni? – Persze, egy óra múlva. Remek, hová menjek? Ági megadta a címét, majd a vonal megszakadt. Vajon mit írhatott neki a lány? Nem voltak vérmes reményei, hogy talán ez áll benne. Igen, András, elraboltam a gyereket, itt a címem, ahová költöztünk. Várlak, gyere. Egy óra múlva a kezében volt a levél. Kedves barátom! Tudom, a megszólítás furcsá hangzik, de én elsősorban barátként, majd másodszorban szeretőként gondolok rád. Sajnos az együtt töltött idő nem volt elég, hogy ebből a barátságból valami komolyabb alakuljon ki. Az igazi kapcsolat fejlődik az évek során, de a miénk megmaradt valahol az első és a második szint között. Ez a bevezető túl hosszúra sikerült, csak megpróbáltam elmagyarázni, Miért barátként tekintek rád? Szóval most a közepébe csapok a dolgoknak, ígérem. Tudom, sokszor a fejemre olvastad, hogy csapongok össze-vissza, ahelyett, hogy egyenesen megmondanám, mi a helyzet, de nem tehetek róla, hiszen annyi minden van most a fejemben, és persze sokkal könnyebb lenne szóban elmesélni, de mint általában, te most sem vagy 500 kilométeres körzetem belül, hanem valahol Európában csinosítod az ügyfeleid lakását. Látod, újra elkalandoztam. Lehet, hogy fogom ezt a levelet, és írom, ha lesz időm, de akkor talán néhány sorra kellene beérned, és nyilván kíváncsi vagy, hová tűntem. Tehát eladtam a lakást, de ezt valószínűleg tudod már, hiszen a levél a kezedben, tehát beszéltél ágival. A pénzt arra fordítottam, hogy helyrehozzam az életem, de nem itt, hanem úgy döntöttem, külföldön folytatom tovább, megpróbálok tanulni és vinni valamire. Mindig ezt akartad, ugye? Hát most eljött az idő. Úgy látom jónak, hogy megszakítok minden kapcsolatot az eddigi életemmel, és bocsáss meg azért, amit mondok, ebbe te is beletartozol. Nehéz lenne elmagyarázni, hogy érzek most, de te úgy sem szereted az érzelgős, hülye szövegelést, így ezt megtartom magamnak. Biztos vagyok benne, hogy innentől kezdve jól fog minden menni, te pedig tovább járod a világot, és siker sikerre halmozol majd. Ne gondold, hogy egy érzéketlen liba vagyok, igenis hiányozni fogsz. Itt két-három mondat elmaszatolva, kihúzva. Sokat tanultam tőled, jó barátom voltál, vagy lehet annál is több. Kívánom, hogy sikeres légy, és egyszer majd talán hallunk egymásról. Szeretettel Tonka András ötször egymás után olvasta el a lány sorait, most már szinte biztos volt benne, amit sejtett az igaz. Miért ment volna külföldre? Itthon is tudott volna új életet kezdeni, megszakítani minden kapcsolatot. Ugyan már, kislány? Horkant fel hangosan. Jobban ismerem az észjárásod, mint te magad. Rajtam nem fogsz ki. Az autóban ülve jár az agya, majd gondol egyet, visszament Ági lakásához. Igen, nyitotta a nő újra ajtót. Lába között szőke fejtüremkedett ki kíváncsian. Hé, a mindenedet, mész azonnal vissza a szobába! tolta a buksit vissza, majd összezárta a lábait. Érdeklődő tekintettel nézett a férfira, kissé értetlenül. Beszélnünk kell, mondta András sokatmondó tekintettel. Miről? Tonkáról. De hát a levél? Mutatott a férfi kezében a nyitott papírra. András türelmetlenül megrázta a fejét. Muszáj. András, kezdte Ági, majd zokniban kilépett a folyosóra, behúzva maga mögött az ajtót. Én nem tudom, hol van tonka, tényleg? Sokáig néztek farkas szemet, Ági kissé elvörösödött, de a lépcsőházi világítás Jótékonyan palástolt érzelmeit. Azt hiszem, mondta a férfi nyomatékkal, Tonka bajban van, és segíteni szeretnék rajta. Nem szeretném, ha nagyobb bajba kerülne. Semmiféle baj nincs, tényleg? Mi is lenne? Nevetett fel idegesen a nő. Ági, ne kerteljünk! Tonka azelőtt beszélt nekem az alkesznőről meg a gyerekről, aztán csodák-csodája eltűnik a gyerek, majd Tonka is. Szinte egy időben. Megszakítja a kapcsolatait, feladja az eddigi életét. Ági, olvastam a lapokat, vannak elképzeléseim, mi történhetett. Ági zavartan körbenézett, majd megrázta a fejét. Bocsás meg, András, nem tudok segíteni. Száját összeszorítva nézett a férfi szemébe. A tekintete elárulta, hogy igenis sokat tud, de ha keresztre feszítik is, egy szót sem húznak ki belőle. Jó barátnője vagy Tonkának, bólintott András. Csak egy dologról feledkezel meg, hogy én viszont a legjobb barátja voltam. Ismerem a gondolatait, mit miért tesz, és úgy érzem ezzel a cselekedetével a vesztébe rohan. És én nem segíthetek. Nem előttem kellene titkolóznod. András, én ígéretet tettem. Ennyi elég is volt a férfinak. Ha aggódni kezdenél te is, hív fel! Ági kezébe névi egy kártyát nyomott, majd hagyta a lépcsőházban. András megpróbált nyomozni, mint hiába. A rendőrség figyelmét nem szerette volna felhívni a lányra. A munkáját is elhanyagolta, sok meghívást lemondott, végül feladta a keresést. Két hónap múlva újra felkereste Ágit, de csak az ő szüleit találta otthon a gyerekekkel a lakásban feszült csönd uralkodott. Nyoma sem volt gyerek zsivajnak. Az anyja szemét törögetve mesélte el, hogy Ági balesetet szenvedett egy hónapja, és kómában fekszik azóta is. Gépek tartják életben, ki tudja meddig. Néhány hét múlva Ági anyja hívta őt telefonon. Felébredt a lányom. a, hangja nem volt túl derűs. Alig tud beszélni, de kérte, keressen meg magát, mert valami fontosat akar mondani. András lélegszakadva ruhant a kórházba. A nő szinte árnyéka volt önmagának, ahogy a kopott kórházi ágyon feküdt. Elveszett a párnában a feje, úgy lesoványodott, és mintha legalább húsz évet öregedett volna. Bocsáss meg neki! Suttogta. Ő csak jót akart. Jó helyen van. Ausz. Ausztriában. De többet nem tudok már én sem. Kifulladva lihegett, mint aki most futotta le a maratont. Néhány perc múlva folytatta. A bátyám segített nekik, de ő nem tud semmit. A nevét is. Néhány perc csönd. Szemét lehújta, majd újra erőre kapva, másik mondatba kezdett. Aztán elment onnan, de nem mondta meg hová. Én akartam, hogy ne írjon, ne hívjon. Vigyázni fog rá, megígérte. Hol lakik a bátyád? Kérdezte András, de az nem válaszolt. Néhány perc múlva ránézett. Megígértem. Tudom, Ági, de te vagy a legjobb barátnő a világon. Suttogta András a nő fülébe, mire az elmosolyodott. Vett neki mindenféle ruhát, olyan boldognak tűntek együtt. Hol él a bátyád, Ági? Jó helye van nála, suttogta a nő. András karján nyugvó keze lehanyatlott, elaludt. A nővér jött be. Kérem, hagyja most őt, nagyon fáradt. Talán néhány nap múlva erőre kap. Hangja bizonytalanul csengett. András bólintott, majd kisétált a kórházból. Egy hét múlva megpróbált újra látogatást kérni, de megtudta, néhány napja Ági meghalt.